Egy főiskolás lány. Három zsúfolt hét következett a Zöldmanzádos házban. En a Királyi Akadémiára készülődött, varrással, megbeszélésekkel és tervezgetésekkel telt az idő. Mattyú gondoskodott róla, hogy N-kellendjéje teljes legyen, és ezután Marilla sem tiltakozott Mattyú bevásárlásai vagy javaslatai ellen. Sőt, mi több, egy este finom halvány anyaggal állított be a keleti manzátszobába. En itt egy anyag, amiből egy könnyű ruhát varhatnánk neked. Igazából nincs szükséged rá, mert egy csomó szép blúzod van, de arra gondoltam, hogy talán szeretnél valami igazán mutatósat felvenni, ha elhívnak valahova, vagy vacsora meghívást kapsz egy összejövet erre. Úgy hallottam, hogy Jay, és Josie is kapott egy-egy estei ruhát, ahogy ők hívják, és nem akarom, hogy lemaradj mögöttük. A múlt héten Mrs. Ellen segítségével választottam a városban, és majd Emily gillis csináltatjuk meg. Jó az ízlése, a ruhái pedig páratlanok. – Jaj, drága Marilla, milyen szép! kiáltott Felen. – Nagyon szépen köszönöm, de talán nem kellene elhalmoznia ennyi kedvességgel. Ettől csak nehezebb lesz a búcsúzás. A zöld ruha elkészült. Emily annyi tűzést, fodrot és húzást volt rá, amennyit csak a jó ízlés megengedett. En egyik este felvette Marilla és Mattyú kedvéért, és a konyhában elszavalta a szűz esküjét. Marilla elnézte a sugárzó arcuk kecsesen mozgó lányt, és gondolatai visszaszálltak ahhoz az estéhez, amikor En a Zöld Manzádos házba érkezett. Szinte maga előtt látta a különös rémült gyereket, a sárgás-barna gyapjúruhát, ami sehogyan sem állt rajta, könnyes szemének szívszaggató pillantását. Az emlék könnyeket csalt Marilla szemébe is. – Ez igen, kiáltott fel en vígan, s könnyű csókot lehet Marilla arcára. – Látom, a szavallaton megríkadta, ez sikernek könyvelemel. – De, hogy a szavallatod? Tétakozott Marilla, aki a világ semmi kincséért sem ismerte volna el, hogy egy költői ostobaság utat találta szívéhez. Csak eszembe jutott az a kislány, aki voltál enn. Azt se bánnám, ha olyan maradtál volna a furcsaságaiddal egyetemben. Felnőttél, és most már el is Magas lettél, és elegáns, és valahogy olyan más ebben a ruhában, mintha már nem is tartoznál Avonlihoz. És ahogy ezt végig gondoltam, olyan magányérzet lepett meg. En Marilla ölébe telepedett, két kezébe fogta barázdált arcát, és komoly gyengét tekintettel nézett a szemébe. Marilla, én semmit sem változtam, nem, vagyis lényegében nem. Sokat csiszolódtam és fejlődtem, de az igazi énem idebent az ugyanaz maradt. Mindegy, hogy hová kerülök, vagy a külső mennyit változik a szívemben, mindig is az a kis Ennyük maradok, aki nagyon szereti magukat, és a drága zöld házat. És ez így lesz élete végéig. En oda simult Marilla hervatarcához, kezével pedig megveregettem egy tyúvállát. Marilla sokért nem adta volna, ha megvan benne az a képesség, ami Enben, hogy szavakba tudja önteni az érzéseit, de a természete és a szokás mássá tették. Így magához ölelte jószorosan az ő drága lánykáját, és magában azt kívánta, bár csak soha ne kellene elengednie magától. Matthews-e megnedvesedett, így jobbnak látta, ha felkel és kimegy a szabadba. A sötétkék nyári éjszakában a fénylő csillagok alatt járkált izgatottan felsalá. – No, hát azért nem is kényeztettük el, motyogta magában büszkén. – Végül is… Azt szemt nem csináltam vele nagykárt, hogy néha én is beleütöttem az orrom a nevelésébe. Okos is, csinos is, és ami mindennél többet ér, szívű. Áldom a napot, amikor hozzánk került. Mrs. Spencer soha nem követhetett volna el szerencsésebb tévedést. Ha ugyan tévedés volt, mert én bizony másképp gondolom. A sors keze vezette ide, mert a minden ható látta, mennyire szükségünk van rá. Végül elérkezett a nap, amikor ennek el kellett indulni a városba. Egy szép szeptemberi reggelen elindult Matthew kíséretében, miután könnyes búcsút vett diana és kevésbé könnyeset Marillától, aki igyekezett gyakorlatias lenni, a keservesen síró ennel szemben. De en távozása után Diana felszárította a könnyeit, és kirándulni ment Wysensebe, a partra, néhány kármodiban lakó unoka testvérével, ahol egész jól érezte magát míg Marilla nap a szükségtelen háztartási teendők százaival próbálta elűzni, hiába valóan, a legkeserőbb szívét marcangoló égető fájdalmat, amitől nem lehet könnyen kicsorduló és felszáradó könnyekkel megszabadulni. Lefekvés után azonban, amikor ráébredt, hogy a közeli kis manzát szobából nem hallatszik egyenletes szuszogás, nem lüktett benne eleven, fiatal élet, gyötrelme végre utat találta a keservesz Arcát a párnába temetve sírt, és amikor egy kicsit megnyugodott, maga is elhült, mennyire felizgatta magát egy másik bűnös, halandó embertársa miatt. En és a többi avoli diák időben írt a városba, hogy rögvest megkezdje tanulmányait az akadémián. Az első nap kellemesen folyt le, nem kevés izgalom közepette ismerettséget kötöttek a többi diákkal, látásból kezdtek eligazodni a tanárok között, és lezajlott az osztályok kijelölése is. Miss tanácsára tanácsára Ennis, Gilbert is úgy határozott, hogy jelentkezik másodévre is, ami ugyan több és szorgalmasabb tanulást kíván, de ha sikerül, két év helyett egy év alatt szerezhetik meg az első osztályú tanári engedélyt. A batchfight kevésbé sarkal Jane, Ruby, Josie, Charlie és Murdy Spurgeon megelégedett a másodosztályú engedélyért folyó munkával. Amikor N. ötven másik diákkal találta magát egy teremben, akik közül egy magas, barna fiú kivételével senkit sem ismert, és ez nem sokat segít rajta, gondolta boruláton, rátört a magány, amit csak az a tudat enyhített valamicskét, hogy egy osztályba kerültek, és így tovább élhet a régi versengés, ami nélkül N. nem igen tudott volna mit kezdeni magával. – Gilbert nélkül úgy érezném magam, mint a partra vetett hal – morfondírozott. Nagyon határozottnak látszik. Talán éppen most határozta el, hogy elviszi a kitüntetést. Milyen nagyszerű álla van. Eddig nem is vettem észre. Bácsok Jane és Ruby is az első osztályúra jelentkezett volna. Talán, ha majd másokkal is megismerkedem, elmúlik ez a szerencsétlen érzés. Kíváncsi lennék, melyik lányal fogok majd összebarátkozni. Érdekes minél eltűnődni. Persze, megígértem diana hogy egyetlen lány sem léphet a helyébe. Kedveljen bármennyire is de van még egy csomó pótérzés, amivel szabadon gazdálkodhatok. Például az a piros blúzos, barna szemű lány tetszik. Élénknek látszik is olyan piros poskás. Meg az a sápad szőke lány, aki kibámul az ablakon. Bájos a haja, és ahogy elnézem, tudhat egy-két dolgot az álmodozásról. <gül> jó lenne megismerni őket hozzá jó alaposan, hogy a derekukat átölelve sétálgathassak velük, és bece nevükön szólíthassam őket. De most még nem ismerem őket. Ők sem engem, és talán kedvük se lenne hozzá. Júj, de magányos vagyok! Aznap este, amikor a szobájában magára maradt, még elviselhetetlenemnek érezte a magányt. A többi ismerős lánynak voltak városi lokonai, akik megszánták őket. Miss Josephine Barry szívesen adott volna ennek szállást, de a bükk olyan messze esett az akadémiától, hogy ez a megoldás szóba sem jöhetett. Így az idős, hogy felkutatott egy penziót, ahol s efelön Marillát és matthew is megnyugtatta, ennek jó dolga lesz. – A tulajdonos egy elszegínedett úriasszony – mesélte nekik. – A férje brit tiszt volt, és nagyon megválogatja, hogy kinek adja ki a szobáit. – Ott nem kerülhet enn rossz társaságba. – A ház csendes környéken van, az akadémiához közel, és jól főznek. Ez meg lehet, mind igaz volt, de nem sokat könnyített en első honvány rohamain. Bánatosan hordozta körbe a tekintetét a keskeny kis szobán, az egyhangú tapétás csupasz falakon, a kis vaságyon és az üres könyves polcokon, és elszorult a torka, amikor eszébe jutott a kis fehér szobája odahaza, a tágas zöldmezők, a kertben nyíló szagos bükköny, a gyümölcsös beragyogó holdfény, a lejtő aljába csörgedező patak, s azon túl az esti szélben hajladozó fenyőfák a végtelen csillagos égbolt és a fák ágain át odalátszó lámpafény Diana ablakában. Itt ebből semmi sem volt meg. Odakint ismeretlen léptek, csattogtak a kemény kockaköveken, az eget telefonhuzalok zárták el a tekintetelől, a lámpafény idegen arcokon csillant meg. Érezte a torkát folytogatós írás, és megpróbált küzdeni ellene. – Nem fogok sírni, butaság és gyengeségre val – Tessék, ez már a harmadik könycsepp, ami legördül az arcomon. Hm, és ezt nem apad el, valami vidámra kellene gondoljak. De ez csak van lehet kapcsolatos, attól meg csak rosszabb lesz. Négy, öt, jövő pénteken hazamehetek. De hát ez még olyan távol van. Hat, hét, nyolc, ugyan is számolom. Már is a könnyeim. Jaj, nem tudok felvidulni, de nem is akarok. Olyan jó átadni magam a szomorúságnak. En könnyeivel valóban ürgét lehetett volna önteni, ha nem állít be Joszi Az ismerős arc láttán érzett öröm kiverte en fejéből, hogy sohasem jöttek ki jól Mint az Avoli élete egy része, még egy pály is kívánatos látogató volt. De örülök, hogy feljöttél, kiáltotta en. Joszi bosszankodó szánakozással mérte végig. Látom sírtál, – Gondolom, rád tört a magány. – Szomorú, hogy egyeseknek mennyire nincs -e tekintetben önuralmuk. Nekem aztán eszemben sincs a honvágya, hogy gyötörni magam, azt kijelenthetem. Azután az unalmas ávollí után remekül érzem magam a városban. Nem is értem, hogy bírtam ott ki ennyi ideig. – En, nem szabad, hogy sírj, mert megcsúnyít. Vörös lesz a szemed, az órod. – Úgy festesz, mintha mindenütt vörös lennél. – Egyszerűen óriási volt ma az akadémiát, a francia professzorunk tündéri pofa, a bajuszától egyszerűen el kell veszni. – Van valami ennivalód ide haza, en. majd elpusztuló éhen. – Á, sejtettem, hogy Marilla nem eresztel hazulról egy szekér rakomány sütemény nélkül, <gül> ezért is ugrottam fel. Egyébként inkább a parkba mentem volna, hogy meghallgassam a zenekart Frank Stocklival. val Ott lakik nálunk, és pofa. Ma megakadt a szeme rajtad az osztályteremben, és megkérdezte tőlem ki az a vörös hajulány. Mondtam, hogy egy árva, akit kávbörgék fogadtak örökbe, de hogy azelőtt mi volt, nem igen tudni. En már azon tűnődött vajon nem volna-e jobb a magány, csak könnyek, Josie társaságánál, amikor megjelent a küszöbön Jane és Ruby. Mindkét lány büszkén viselte a kabátján az akadémia karlát és bíbor szalagját. Miután Josie éppen haragot tartott jane így átmenetileg sikerült elhallgattatni, azaz ártalmatlanná tenni. Hát, mintha ezer év telt volna el reggel óta, sóhajtotta Jane. Most is itthon kellene magolyan vergélioszt. Á, az a szörnyű öreg professzor hússort adott fel holnapra. De ma este képtelen voltam neki ülni. En, mintha könnyek nyomát látnám az arcodon. Váld be nyugodtan, hogy sírtál. Ez helyreállítaná az önbecsülésem, mivel én is épp az egereket itattam, amikor Rubi jött. Jó társaságban még ezt nagyon bánom, ha butalibának néznek. Jaj, torta! Kérhetnék én is egy kis darabot? <gül> Köszönöm. Igazi avoli íze van. Rubi észrevette az akadémia almalakját Án asztalán, és megkérdezte, hogy versenyezni akar-e az aranyéremért. En elpirult, és beismerte, hogy megfordult a fejében. Ó, erről eszembe, kocsogott bele Josie. Végre valahára az akadémiának is jut egy avoli ösztöndíj. Ma tudták meg, nekem meg Frank Stocklin mesélte, akinek a nagybátyja az testület tagja. Az akadémián csak holnap jelentik be. Egy ávőri ösztöndíj. Ennek gyorsabban kezdett dobogni a szíve, amitől kitágult előtte a látókör, és mint egy varázsütésre újabb becsvágyak teljesülésével kecsegtetett. Mielőtt Jositól meghallotta volna ezt a hírt, legnagyobb vágya az első osztályú vidéki tanári engedély megszerzése lett volna az év végén, és talán az érem. De most, még mielőtt Josie kimondta volna az utolsó szót, Anne gyors egymás utánban látta magát, amint elnyeri az Ávori ösztöndíjat, beiratkozik a Redmond Egyetem bölcsészkarára, és fekete talárban, lapos kalapban átveszi a diplomáját. Az Ávori ösztöndíj ugyanis angol irodalomra szólt arra a tárgyra, amiben Anne, mint halavízben, otthon érezte magát. Egy New Brunswicki gazdag gyáros végrendeletében vagyona egy részéből több alakítványt is létesített, melynek a tengermelléki tartományok különböző középiskolái és akadémiái között kerültek szétosztásra. Kinek, kinek, érdeme szerint? Afelől nem volt senkinek sem kétsége, hogy a királyi akadémiának is jut egy. A kérdésben tehát döntés született, és így az évvégén az a végzős, aki a legjobb eredményt éri el angol nyelvből és irodalomból, megkapja az ösztöndíjat, vagyis négy éven át 250 dollárt, hogy a Redmond Egyetemen tanulhasson. Nem csoda hát, hogy azon az estén en bizsergető érzéssel feküdt le, és még soká nem jött állom a szemére. Ha csak szorgalom kell hozzá, meg fogom nyerni az ösztöndíjat, határozta el. Milyen boldog lenne Mattyú, ha bakkalára átúszni fokozatot nyernék? Milyen boldog lenne Mattyú, ha a fokozatot nyernék? Milyen jó, ha az emberbe becsvágyak fűtik. Még szerencse, hogy nekem annyi van. És az egészben az a legjobb, hogy soha nem fogyok ki belőlük. Amint elértem az egyik célt, már ott ragyog előttem egy másik. Ettől olyan érdekes az élet.